Rosquilletres, espai patrocinat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hola, família. Benvingudes i benvinguts al Rosquilletres. Os saludem des dels estudis centrals de Puntmedia. És, això, el Rosquilletres, un concurs que juga amb la llengua com cap altre ho fa. Acompanyeu-nos durant tot el programa i ho comprobareu. Salutacions de qui vos acompanyarà en este concurs, Rafa Albert, per a servir-vos. Avui estrenem amb moltes ganes el concurs que consisteix a lletrejar paraules en valencià i a resoldre diferents jocs lingüístics molt però que molt divertits. Els protagonistes del concurs són alumnes de segon d'ESO de tots els racons del territori valencià, concursants carregats de valentia i de canes de passar se bé que des de les seues poblacions ens faran passar una bona estona. Ara coneixerem els centres i els concursants que avui ens acompanyen. els estudis tenim ja preparat l'IES Ben Lliure de València i a la, la Casa de la Cultura del Coll els participants de l'IES Pare Vitoria. De seguida sabrem qui són els concursants de l'Institut Ben Lliure. Marina Blanca Carles. Hola, com esteu? Bé. Compte'ns, eh, Marina. Doncs em dic Marina Pérez, em, en el meu temps lliure vaig a una escola de ball que es diu contar Mentires, m'agrada molt llegir, el meu centre eh, és, un, és antic, va fer 50 anys i estem molt a gust amb els companys i les instal·lacions. Molt bé, molt polifacètica, no? Que, que balles... Estava preparada. Fantàstic. <laughs> molt bé. Blanca, conta'ns. Em dic Blanca, avui és el meu aniversari. Oh, i... felicitats, un Gràcies. bon dia per a vindre. <laughs> i m'agrada molt llegir eh, de misteri sí. i de diaris i també vaig a la mateixa Academia que Marina de Ball i ja està Sí, t'has llegit del diari, el diari d'Anna Frank, per exemple? No, me'n vaig a llegir Ai. Sí, és molt bonic Este ara amb Carles, Contant. Hola, em dic Carles, m'agrada jugar a tenis i veure molt bé. Quines pel·lícules, quin, quin gènere t'agrada? Eh, fantasia Fantasia, sí, però més d'animació o...? Sí, d'animació Sí, molt bé, ja tenim benvinguts, ja tenim presentats els concursants de València Anem ara amb els concursants de l'Institut Pare Vittòria d'Alcoi Tenim Lucía, Zoe i Clàudia Hola, com esteu? Bé, bé. Conta'ns, Lucía eh, Hola, soc Lucía i al meu temps lliure, doncs, pues, jugo bàsquet en el Club Joventut d'Alcoi uh -huh. I... Eh, una de les moltes assignatures preferides és educació física. Molt bé, i el bàsquet, eh, en quina posició et jugues? Doncs pues no tenim posicions, però més o menys sóc pivot. Molt bé, arreplegar rebots, com així al programa, perquè són molt importants a, a l'hora d'arreplegar punts. Molt bé, Zoe, conta'ns. Hola, jo sóc Zoe i jo en el meu, en el meu temps lliure, vaia, fa et vaig fer un examen de ballet i pues, també estic en el club de Lucía i pues, res. Molt bé, fantàstic. Compte'ns, Clàudia, eh, quines coses fas en el teu, en el teu temps lliure? Jo jugo a tennis i també toco el piano en el conservatori i l'assignatura preferida meua és educació física. Ah, polifacètica també, així que tenim dos jugadors de tennis, un a cada ciutat. A veure qui guanya esta partida. Cal dir que en estos centres, com altres que també participaran al Roski tindran representació de més d'un grup i que l'ordre de participació s'ha decidit per sorteig. En aquest cas, els dos equips tindran la lletra A en el rànquing final en el cas que arribe la seua puntuació. Bé, ja està tot dit, ja totes les regles, així que ara sí, molta sort a tot el món. Comença el Roski Lletres. Abans d'entrar en matèria, cal que vos presente una figura bàsica, fonamental, sense la qual este programa aniria una miqueta sense cap. Una veu ben entranyable que, com menys escoltem, millor anirà la cosa. Saludem la jurat del Rosquilletres. Hola. Hola. Salutacions a totes i a tots. Estic molt contenta de participar en esta aventura del Rosquilletres. Tindrem temps de conèixer-nos durant la temporada del concurs. Ara toca posar-nos a la faena i estic a punt. I vosaltres preparadíssims un plaer compartir programa amb tu bééhui com que és el primer programa derosqui lletres no tenim Rosky rankingking que és la classificació dels centres amb millor puntuació del programa així que anem directament a escoltar les vostres postals. postalsxic i xiques comencem el rosqui lletres Rosqui lletres un concurs per als que tenen la llengua molt llarga Xics i xiques, és l'hora de llegir les vostres postals. Unes postals que ens ajudaran a saber més de la vostra població i del vostre centre. Qui ens llegirà la postal des de València? Jo, ho faré jo, Marina. Molt <laughs> Marina. Eh, Venim del Ben Lliure, eh, és un institut ja antic, eh, va complir 50 anys, eh, té un gimnàs gran, amb vestuaris, eh, els té molt a gust amb els companys i ens agrada molt eh, el nostre centre avançadament eh, en altra escola, eh, celebraven les falles, però ací ja no celebren, però ens donen el mateix perquè ens agraden a tots les falles Molt bé, no, Les falles són unes festes molt importants, però està bé que, que això que en l'institut també també es participe mm. en elles. Fantàstic, molt bé anem a llegir ara la postal des d de Alcoi. Qui ens la llegirà? Jo, Clàudia. Molt bé, endavant el que més ens, ens significa del COI és les festes de moros i cristians, que són conegudes internacionalment, i també les festes de, de Nadal. Ah, molt bé. I teniu allí una figura molt important, no?, en les festes. Sí, Sant Jordi. Molt bé.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 a Lletrejar. Anem a Lletrejar i vosaltres sereu els primers participants. Per tant, enceteu la temporada i el concurs. Supose que haureu entrenat, veritat. Si no ho heu fet, no passa res. No tindreu problemes en este primer nivell. Els superarien fins i tot els més perezosos, els que no van mai al gimnàs. Així que calma i aneu fent. Molt bé. Marina, de l'Institut Ben Lliure de València, estàs a punt? Sí, Engeguem màquines Temps Trobada Trobada. T-R-O-A Incorrecte, has dit una A Has deixat la B de trobada Ai. Blanca, Badall eh, Badall B-A A... Incorrecte, Badall comença per B I no per B-A Carles, Nadala N-A-D-A-L-A -A -A. Abast A-B-B-A-S-A-T Línia L-I-N-I-A Incorrecte, t'has deixat l'accent de la primera I Molt bé, fins així la participació del Institut Ben Lliure Anem ara al torn de l'Institut Pare Vittòria Estem amb Lucía Estàs a punt? Sí Anem amb les paraules Temps Abraçar A-B-R-A-C-Trencada-A-R Xampú eh, X-M La paraula xampú comença per la grafia X o Xeix i no X, que seria en castellà Zoe, Va. nodrir N-O-D-R-I R. activa AC La palabra activa no cap C, es C. Claudia ordenar O R D E N A R. Merit M E, -E R I T. Incorrecto, te dejaste el acento verde de la E. Molt bé, s'ha acabat el temps i la participació en la primera prova de l'Institut Pare Vitoria d'Alcoi. Finalment, han sigut eh, tres lletres, eh, tres paraules encertades, perdó, que això es transformen en 300 punts per part de l'Institut Pare Vitoria i el de València han sigut dos, que són 200 punts. Bé, xics, com ha la primera prova? S'ha posat per davant el coi. Com us heu sentit? Molt bé. Sí? sí? Sí. I així a València, que Carles ha agafat una miqueta a la marxa de contestació? Sí. Sí? Ha bé? Sí. Això la clau és estar relaxats i tranquils. Molt bé. Avancem ja cap a la prova següent. Rosk i lletres. Un concurs per a llepar-se els dits. El barbarisme intrus.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 Quina és la paraula que és el barbarisme intrus? Eh, crec que és la A. Incorrecte, no. rebut. Anem al i estem amb Lucía. Te, te, eh, vaig a repetir la pregunta. Bé, bueno, has respost ja? Sí, xatarra. Correcte, en valencià per referir-nos al conjunt de cerros de rebuig, d'eines de ferrovelles en diem ferralla i no xatarra. Molt bé, ara és el torn de la pregunta per a l'Institut Pare Vitoria d'Alcoi. Continuem amb Lucía. Les paraules són Abarrotar, assotar, atossigar. Abarrotar. Incorrecte, rebot. Estem ara amb blanca. Atossigar. Correcte, en valencià del Berg que fa referència al fet de donar pressa a algú i empènyer-lo a fer una cosa de manera urgente en diem a pressar-ho a cuitar i no a tosigar Molt bé, finalment han sigut un encert per a cadascú dels equips el rebot, això com ha sigut? <ríe> com tant? Mm. Com tant? Bé, bé. Sí, ha sigut, eh, Possiblement és una pista tindre't més temps per a pensar no? Sí. I tu a Blanca més... igual? Sí Molt bé. Fantàstic doncs eh, continuem, eh, 100 punts per a cadascú i anem a la prova següent. A Sembla que tot ha anat prou bé al nivell anterior. Veiem les dues preguntes encertades. Ara veurem si heu entrenat suficientment o no. Este nivell ja requereix alçar 4 pesos i fer 4 abdominals per aixir-ne airosos. Res, amb un parell de dies de pràctica n'hi haurà prou. Va, vos posarem a prova. Comencem... Anne Blanca, de l'Institut Ben Temps. Gasolinera. G-A-S-O-L-I-N-E-R-A. -E Subjecte. S-U-B-J-E-C-T-E. -E. Caravana. C-A-R-A-B-A-N-A. -A -A -A. Acollida. A-C-O-N. Doble L-I-D-A Animalada A-N-I-M-A-L-A-D-A -A -A -A. Estimulant E-S-T-I-M-U-L-A-N-T Obediència O-B-E-D-E -E. Incorrecte després de la D va una I Carles, estiuetjar e s t i u jota Incorrecte, després de la u una e t e ens hem quedat pels participants de l'Institut Deben lliure que han tret una molt bona collita de paraules. Anem directament a l'Institut Pare Vitoria, preparat este mamzoe. Sí. T Localitat. L o c a l i t a T Porcellana. P O R C E L L A N A Es bojerrat E E S B O J A R R A T Canzoneta C-A-N-C-Trencada-O-N-E-T-A Herència H-E-R-A Molt bé, fins així la participació de l'Institut Pare Victòria amb Zoe espectacular Quina manera de lletretjar Fantàstic Anem a fer un reconte de com ha anat esta prova. Han sigut 4 paraules encertades per part de l'Institut Pare Vittòria del Coi, 400 punts, i a València han sigut 600 punts perquè 6 encerts ha fet Blanca en, en una tirada fantàstica. Com ha sigut això, Blanca? Comta'ns. Pues sí, t'has sentit còmoda lletrejant? Sí. Felicitats als dos participants perquè ha sigut molt, molt bona la prova. Aprofitem ara per a fer un recompte de marcadors. A veure, jurat, com està la cosa? Fins ara l'Institut Ben Lliure ha aconseguit 900 punts i l'Institut per editoria en té 800. Rosquilletres, un concurs de llengua deliciós. Molt bé, continuem sumant punts i jugant. Rosquilletres, un concurs per als que tenen la llengua molt llarga. Molt bé, estrenem una prova nova al Rosqui Lletres. Arriba l'hora d'escoltar música i d'estar ben atents a la lletra. Ui tenim una d'aquelles cançons que donen bon rollet i ganes de ballar. Ens la porten sou l'atac i la cançó es titula El titella i l'hivern. Estigueu alerta que després haureu de respondre unes preguntes. Ho has sentit? València, València Recordem que cal estar molt atents a la prova i a la lletra de la cançó sí que feia ganes de ballar la cançó de Soul Attack. Au, ara ja podeu parar, que tinc unes preguntes per a vosaltres. Deixeu, deixeu, deixeu de, de ballar la ja. Bé, la pregunta per a l'Institut Ben Lliure és per a Marina. 100 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encertes, eh, Marina? Anem a la pregunta. Segons la cançó, on està el fred que ara tens i que mai no et podràs llevar? Eh... El fred... En el carrer, no sé... Incorrecte, rebots... Zoe... Te repetís la pregunta. Segons la cançó, on està el fred que ara tens i que mai no et podràs llevar? Pues... A veure, no tens cap... cap resposta, cap idea algun No. No. Vinga, a les aleshores... mm. què diu la cançó. El fem no tal podràs llevar. No està la teua veia, ballant al teu voltant. Ahí estava la resposta, està ballant al teu voltant. Ja sabeu 100 punts que se'n van al limb dels punts del programa. Ara passem a la segona pregunta Esta va per a l'Institut Pare Victòria. En concret És per a Clàudia Clàudia On diu la cançó Que plora ara el Titella? Vols que repetís la pregunta? No, sé. no, no, és que no sé No ho al carrer és la teua resposta? Sí Incorrecte, rebots Estem en blanca Tampoc sé. Tampoc. Pots intentar endevinar? No, no, no tens res. Jurat... La resposta és a la gelor de la seva ombra. Ara escoltem. vaja, sembla que en esta prova cap dels dos equips ha tret cap punt, cap resposta encertada no us preocupeu, encara queda una prova més, anem a Lletrejar Rosqui Lletres A Lletrejar Este nivell ja és per a esportistes d'elit, entrenament diari, voluntat i constància per a obtindre bons resultats jo, jo tinc la sensació que este és el vostre cas, de segur Eixim de dubtes. Anem a començar amb l'Institut Ben Lliure. Estem amb Carles. Estàs a punt? Sí. Temps. Temperatura. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-A. Consciència. C-O-N-S-C-I-E-O-B-T-N-C-I-A. Acceleració. A-C-C... -C E, L, E, R, A, S, no. Incorrecte, és una C. Estem amb Marina. Balancejar. B, baixa. Incorrecte, no. comença per B. Blanca, A. formigonera. F, O, R, M, I, G, O, N, E, R, A. Esquemàtic E-S-Q-U-E-M-A amb accent obert T -t. Temps Fins així ha arribat esta última resposta No ha entrat en el temps final Anem directes a l'Institut Pare Vitoria Molta sort, companys i companyes Estem amb Lucía Estes són les teues paraules Temps Construcció G-O-N-N S T U incorrecto, después de la T va una R. Zoe notablemente N O T A B L E E M E N A T E. Discrepancia de i S C R Incorrecte, C i no C Clàudia, automobilista A U T O M O U, V I Incorrecte, és una D alta Fins així la participació de l'Institut per a Vitoria en l'última prova de Lletreig Anem a veure en esta prova l'Institut Ben Lliure ha tret tres encerts i són 300 punts i l'Institut per a Vitoria del n'ha tret un i són 100 punts més per al marcador. Aplausos. Això fa un total de 100 punts per a Vitoria, per a Alcoi i 300 per a València. Fins així les proves d'avui. És l'hora de saber les puntuacions finals. Escoltem la jurada. L'IES Ben Lliure ha aconseguit 1200 punts i Lies pare Vitòria, n'ha aconseguit 900 Molt bé, este és el nostre guanyador de Will Institut Ben Lliure de València. Ostres ho heu fet prou bé, un primer programa molt bo, però que conste que vosaltres ahir Alcoi ho heu fet també de les millors de les maneres.ix heu sigut uns dignes concursants del programa. Com ho heu viscut des d'allà? Molt bé. Com ho has vist? Doncs pues estar un poc nerviós, però o sigui, acaba passant un poc els nervis. Sí, s'han de controlar, s'ha d'estar de tranquil. I així a València, Carles... Com, com ho has viscut? Com, com t'has trobat? Bé, content. Al principi no anàvem perdem, però després hem remuntat. Ha sigut una remuntada en tota regla. Ha sigut el set i el partit per a tu. <ríe> Molt bé, i per a l'equip de València. Rosquilletres, un concurs per a llepar-se els dits. Bé, avui hem fet un gran programa amb la companyia de Marina, Blanca i Carles per part de l'Institut Ben Lliure de València i des de Alcoi han estat Lucía, Zoe i Clàudia. Moltes gràcies als sis, gràcies a totes i a tots. Bé, agraïm també la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi, de les regidories d'Educació i de Cultura i Normalització Lingüística de la Ciutat i també la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i d'Escola Valenciana. Rosquilletres, un concurs de llengua deliciós. I sí, això és tot per avui. Ens n'anem, però marxem contents perquè només acabem de començar. Tenim rollo per a molts dies. Així que tornarem ben prontes. Au, salut! Brosquille 3, espai patrocinat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.